То? То ви ще й того не знаєте. Кажу ж вам, мені не давали балакати про такі справи. Війтом тепер у нас яцько коханий. Так? То дуже добре. Побажайте йому від мене довго і щасливого війтування. Аж мені жаль, що я, як той лазар, лежу та час марною. Ану, подайте мені руку, пане Залісний». Залісний не спішився. «А може, вам ще не вільно, пане Шагай? Я лиш спробую, а то страх, як обридло триматися візка. Возять мене, як маленьку дитину, подайте мені руку». «Так, ось бачите, я вже можу стояти. Вже можу, ой!» – крикнув він і впав назад на лавку. Залісний перестрашився. «А не казав я вам, пане професор, а не казав я вам, і чого вам спішитися? Маємо час, робота не заяць, до лісу не втече». То, і Шагай показав рукою на уста, бо почув, що хтось виходить з хати Нікому не кажіть Спробував і більше не буду І таке більше не пробуйте Встаньте аж тоді, як вам лікар то взволить А тепер бувайте здорові та не гризіться Бо якось воно буде Якось воно буде, усміхнувся Шагай Якось воно буде У повітрі павутиння літало тонесенька Як нез'ясована думка, як прочуття Шагай пригадав собі образ, мабуть, Хелмонського. Дівчина чи молодиця лежить горілиць і грається срібним павутинням. Осінь, а вона така здорова і свіжа, як у повному розпалі літо. Щаслива. А він? Чи був колись щасливим? Не тямить, щоби ставив собі таке питання, щоб тужив за щастям, а коли й тужив – то хіба би хвилевою, невідомою тугою, такою проминаючою, як зітхання, і такою безсилою, як воно, і беззначення. Хлоп'ячі літа в школі, молодечі в семінарі, а потім іспити і учительська служба зі всіма додатками і наслідками, з мандрівкою від села до села, аж до житників включно. І як тут було за щастям тужити, як було думати про себе, маючи голову повну всіляких громадських питань і клопотів, аж нині, Бог знає звідки, навіялася тая дивна туга, туга за своїм власним особистим щастям. Може тому, що вже декілька тижнів сидить без діла, а може, може що на дворі осінь, така спокійна, погідна, лагідна, що розніжує вас і настроює сентиментально. Щастя! «Що таке щастя?» Зів'ялий листок відірвався від гіллячки і з тихим шелестом положився на стежку. «Щастя!» Павутиння від дерева до дерева снувалось. «Щастя!» Сіра хмарка корабликом по блакиті плела далеко у безконечність. Примкнув повіки і старався не думати ні про що. Бо невже ж йому замало щастя – що живе, що дивиться на листя, на павутиння, на хмари, що чує, тужить і, і любить, якого йому ще більшого щастя треба. Примкнув повіки, лагідне осіннє сонце гладило їх, пестило, по довгих турботних роках уперве любувався таким відпочинком. Про що так задумались, почув нараз і збентежився як школяр, приловлений на гарячому чинку. Сам не знаю про що, відповів стискаючи Ганину руку. Про щастя. Здивовано глянула на нього. Ви про щастя? Про чиє хотіла б я знати? Про наше щастя, Ганю. Невже ж ми не заслужили собі на нього? Не напрацювалися і не натерпілись? Але чого ж ти стоїш? Сідай, прошу. От хоч би до цього візочка сідай, а я повезу тебе. Куди? До нашої нової хати. Подивилася весело на нього. А пощо? спитала приманливо. По щастя, Ганю, по наше щастя. Вхопив її за руку і притягнув до себе. Ще хтось побачить, Петре, лиши, боронилася. Велике діло, ми наречені, відповів, саджаючи її біля себе. Хвилину дивився на неї. Була така якась інша. Перша в сірих суконках ходила, волосся причесане гладко, а нині мала ясну блузку на собі, якусь квітку в косах. Виглядала багато молодше і краще. Шагай не міг очей відірвати від неї, аж Ганя долонями затулила йому повіки. «Не люблю, як ви так дивитеся на мене». «Не ви, а ти!» – поправив її і за кару цілував тій долоні. «Ну досить, вже досить!» – боронилася. «Що ти собі гадаєш, ти?» Що я собі гадаю, підхопив шагай. Журюся, як я маю віддячитись пані Ганні, її тіці й дядькові за те, що всі вони були такі добрі для мене, що доглядали мене і плекали в тяжкій недузі, піклувалися мною, як своїм рідним, коли б не вони, не дала йому докінчити. А, лиши ті славословія, лиши. Що тут великого? Ми лиш свій християнський обов'язок сповнили. Шагай розсміявся вголос. Хто тепер сповняє обов'язки, хто? Які, де? Світ чимраз більше відвертається від Христа. Пригадай собі тільки пищука і йому подібних. От краще признайся, що ви всі троє виюмково добрі люди, сердечні, милосердні, людяні, такі, яких тепер зі свічкою шукати. О, заторохтіла Ганя, і уші пальцями затулила. Чи ти вже скінчив? На твоє бажання, Ганю, скінчив. Так тоді також на моє бажання послухай, що я тобі скажу. Добре діло тоді тільки правдиво добре, коли його безкористовно робиш, не думаючи навіть, чим тобі за нього відплатять, каменем чи хлібом. Так як ти не думала, правда? Так, як я не думала і як на тім зле не вийшла, усміхнувся. Це ще лиш будучність покаже. Будучність? А так. Бо воно ж я буду злим чоловіком для тебе. Ти? Ні, того я вже ні раз не боюся. А я боюсь. Чого? Що ти будеш злою жінкою для мене? І розсміялися обоє, не пізнавали себе. Як ти змінився, Петре, почала Ганя? Ти не той, що був. А який я був, Ганю? Все такий поважний, задуманий, ніколи з тобою не можна було по-людськи поговорити. А тепер? Тепер ти як чоловік, ще лиш як наречений, поправив її. А. І відвернулася від нього. А він. Ще одно тільки питання. Чи дозволиш? Питайся. Хто провадив наше господарство за той час, як я був хворий? Хто провадив, угадай. Залісний. Ні. Яско коханий. Ні. Ти? Е, недогадливий з тебе чоловік. Сема Кіпський. Зібрав збіжджа, оборав і обсіяв поле, а як почув, що тобі вже краще, то вчора так само, як несподівано з'явився, так і повіявся кудись. Тільки картку лишив, що їде, бо кличуть його, але хто і куди кличе не написав? Дивачисько.